פרק ד. ויעש מזבח נחושת, עשרים אמה אורכו, ועשרים אמה רוחבו, ועשר אמות קומתו. ויעש את הים מוצק, עשר בעמה משפתו אל שפתו, עגול סביב, וחמש בעמה קומתו, וקו שלושים בעמה יסוב אותו סביב. ודמות בקרים תחת לו, סביב סביב סובבים אותו.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 ברח שושנה, מחזיק בתים שלושת אלפים יכיל. ויעש כיורים עשרה, ויתן חמישה מימין וחמישה מסמאל, לרוחצה בהם את מעשה העולה ידיחובם, והים לרוחצה לכהנים בו. ויעש את מנורות הזהב עשר כמשפטם, ויתן בהיכל חמש מימין וחמש מסמאל. ויעש שולחנות עשרה, וינח בהיכל, חמישה מימין וחמישה מסמאל, ויעש מזרקי זהב מאה. ויעש חצר הכהנים, והעזרה הגדולה, ודלתות לעזרה, ודלתותיהם ציפה נחושת. ואת הים נתן מקטף הימנית קדמה ממול נגבה. ויעש חורם את הסירות, ואת היעים ואת המזרקות.